Trallalala vi trallalala Tralla alla när vi går Och bäckarna klittrar, fåglarna kvittrar, Det har blivit få Skille dig dig, hey Hej, hej, trallalala Tippa nu till backen står Den första lärkan har jag hört Och svalorna kom igår Upp på källarbacken har jag, har jag fått en vän Som funger hela dagen lång Den tar jag, tar jag om igen Sa fågeln om sin lilla sång ifall jag stör ta en titt på solen här ovanför kvidevitt förlåt mig i falla stör jag är trappor rapporteur i naturen tripp, trapp, vakna alla djuren tripp, trapp, trull se där hoppa tre små harar hopp och järskon sitter farar tripp, uppe upp på källarbacken har jag har jag fått en vän som sjunger hela dagen lång den tar jag, tar jag om igen sa fogen om sin lilla sång Kvidivit. Falja ta en titt på solen här ovanför kvede vitt. Förlåt mig falja jag är vår traportör. Brummar, trum, trum, regnet, trummar Åren i ett äventyr Det viskar i vatten, kärlekskompassen Våra hjärtan styr Du, li, du, du, allt vi hoppas Nu, nu, när allt knoppas Björken fått en ny styr Jag vet en liten fågelholk Och den tror jag att vi hyr upp och Källabacken har jag, har jag fått en vän Som funger hela dagen lång Den tar jag, tar jag om igen Sa fågeln om sin lilla sång Kvede förlåt mig i jag stör Ta en titt på solen här ovanför Kvede förlåt mig i jag stör Jag är vårets rapporter I naturen, tripp, rattrull Vakna åter alla djuren, tripp, rattrull Seder där hoppar tre smaharar, tripp, rattrull Och på järnskåns tippet är, tripp, rattrull Upp på källarbacken har jag, har jag fått en vän Som sjunger hela dagen lång Den tar jag, tar jag om igen Sa fågeln om sin lilla sång Kvidevitt, förlåt mig ifall jag stör. Ta en titt på solen här ovanför. Kvidevitt, förlåt mig ifall jag stör. Jag är vorens rapporteur. Jag vorens rapporteur. Lilliberglund och upp på källarbacken som bygger på den amerikanska marschen American Patrol.